«Де ж той лист?» – стурбувалася Дарина. І знову відчула, як у її серце п'ялося холодне жало. Ось і Покоївка подала їй великий пакет. Дарина, охоплена якимось лиховісним передчуттям, майже прибігла у велику світлицю, де горіли на столі дві воскові свічки, а в кутку перед кіотами мерехтіли три високі лампади. Вона зірвала з пакета печать, і почала читати послання, написане тремтячою старечою рукою. Спершу Дарина була заціпеніла від жаху, гадаючи, що лист сповіщає про нещастя з її батьком, а може й про смерть його, але похабцем прочитавши послання, вона не знайшла в ньому імені свого батька. А в приписці стояла, що ні з столиці, ні з Переяслава нічого нового поки що немає. Дарина почала спокійніше слово по слову розбирати писання. Архімандрит сповіщав, що він одержав скорботну листа від ігумені жіночого Пречистинського монастиря від чесної матері Серафими, пише, що пани Ксьонзи грабують і вже роблять спроби заволодіти монастирем і повернути його на латинський «кляштор», що вони пробують підкупити її матір-ігуменю та матір-економку і пана і єремонаха, обіцяють відпустити всіх черниць з миром і дозволяють навіть забрати з собою православні святині. Але якщо монастир у своєму дикому безумстві опиратиметься, то погрожують забрати все гвалтом і не помилувати вже тоді нікого. Внаслідок цього, додає ігуменя, йде в обителі вагання, Бентежиться дух, і немає жодної сильної душі, яка б укріпила переполохані тут наші душі. У своєму листі архімандрит просив Дарину, щоб вона поїхала в монастир, передала нього послання ігумені, при цьому додане, і сама своїм палким, пройнятим вірою і словом, зміцнила в них надію на Господню ласку. Він же свого боку напише і на яснішій цариці, щоб заступилася за одновіців і не попустила б храму святого на розтерзання, а також дасть знати її батькові, щоб поспішив до неї в монастир. Усе це Дарина прочитала не одразу. Тремтячий почерк і слов'янський правопис страшенно отруднювали читання і примушували її замислюватись і напружувати думку майже на кожному слові. Прочитавши вдруге листа, Дарина звернула увагу на таку фразу – «Сіє послання моє барзо розумному чорнористю доручаю. Оний же, посланець, розповість тобі, вельможна панна, ширше і простої нещасних черниць і про моє моління». Дарина звеліла зараз же ввести цього посланця от владики, а сама вся поринула послання, яке зняло в ній цілу бурю почуттів. Тихо рипнули двері, і хтось несміливо війшов до світлиці – але Дарина, заглибившись у читання, нічого не чула. Нарешті, прибули, ненароком чи з наміром кашлянув. Панна здригнулась і, обернувши до вхідних дверей обличчя, побачила чорну постать коло двірка. Нараз вона тихо скрикнула і відсахнулася від несподіванки. Перед нею стояв найда. Ти? радісно вирвалася з Дарини. Вона швидко підвелася з місця і мимоволі подалася вперед. «Звідки? Як?» Дихання спинилося в її грудях, обличчя зашарілося, і вона стала посеред кімнати розгублена, спентежена, з листом ігумена в руках. «Мене прислав до твоєї милості, ясновельможна панна, привелебний отець і молільник наш ігумен Печерський», – відповів шанобливо, вклонившись найда. Справді? «Так, він пише про це», – отя милась дівчина, почервоніла ще дужче. «Але я не сподівалася побачити. Я гадала, що тебе вже немає тут. Ми були з батьком ще раз у печерах і не бачила тебе. Я ніколи не виходжу з своєї келії. Раніше я стояв коло ящика з свічками, а тепер попросив, щоб мене увільнили від цього послуху. Я сьогодні вперше виїхав». «Але де ясновельможний пан, батько твій?» Отець-ягумен наказав передати йому уклін. «Батька немає. Він поїхав у справах військових на лівий берег і досі ще не повернувся. «То ти тут сама?» «Сама з думами своїми», – додала тихо Дарина.